راشد الله لا اله الا الله لا شريك الله واشهد ان محمد عبد الله رسوله وما بعده قال تبارك وتعالى جل الذين كنتم تنغون غضب الله فتوبوا اليه يقول هيا فلكم الذين كُلَّ دَوَارٍ قَدْ دَارَ ذَلِكَ ذِكْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَدْرَكُوكُم مَّلَائِكَةُ رَبِّكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ تُمِنُّونَ عَلَى الرَّسُولِ وَتَجْهَدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا هَذِهِ كَمَا كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمُ الْجَنَّةَ Assalamualaikum kita menuju ke jannah dia dan ziarah ke kaulul bapa dan ibu, -ibu yang dibelu ke Allah SWT setiap saat ketika kena sedar kita ni rawah nabi sallallahu Allah telah beri Anugrah kerja kenabian Kerja yang Allah daripada 124,000 nabi-nabi Kerja yang sama Allah beritahu Beri kepada saya, ibu-ibu dan semua Islam Ini dia tuan-tuan Apabila kita merasai Bangun tidur kita merasai Saya umat nabi yang tanggungjawab Bagaimana okay, bawa manusia Seluruh dunia seorang sampai kiamat Fikir seperti ini tuan Allah khai ganjalan kita Sejauh manusia Kat dunia ni Sampai kiamat Kalau so, sekarang ada 7 bilion manusia Kita bangun fikir sebagai Umat Nabi yang buat Nabi ni Allah berganjaran 7 bilion kebaikan 7 bilion khasanah Kalau kita ni Ya Allah beriman pada saya Iman pada Islam Dan semua manusia Sampai kiamat ha, Kita akan terus berpahala. Walaupun kita meninggal Kebaikan masih berjalan Lagi sampai di kiamat itu menjadi bantala-bantala atas siapa mana fikir kita. Kalau kita fikir untuk ibadat seorang sarang, seorang tahajud, baca Quran, talib, ta fikir seorang sarang, kesan anugerah daripada diri kita sendiri. Tapi kalau fikir soalam, ha, bagaimana, Ya Allah, mak Islam, sebenarnya soalab, datang kepada agama yang sebenar. Bagaimana manusia soalab, datang kepada Islam, datang beriman, iman, agama yang sempurna. Cara Nabi soalab soalab, Maka apapun, ya, kesan amalan kita ni walaupun ibu-ibu buat di kodang Kodangsa ni kesannya sama bersama alam. Ini dah fikir Nabi-Nabi, ini dah kerja saya. Yang ha, apa kerja Nabi, bawa manusia yakin. Semua mahal kalbi apa, Allah yang buat segala-galanya. Dulu dunia, isinya tak ada, ya hadir Zah Allah SWT. Allah kudranya, wala-wala cerita air. Yang ha, kudranya SWT, tuan-tuan, ya. Daripada air tu Allah kuatkan buih. Buih pertama tu yang datang hari ni. Orang cerita Kaabah. Ke pusat kepada bumi. Yang kuatkan semua ta'ala. Orang pasal air tu dengan. Bukit bukau. Orang cerita tujuh lapis bumi. Tujuh lapis langit. Yang kuatkan semua ta'ala ni. Allah yang cerita semua tuan-tuan Allah yang cerita semua situ ni. Bukan sahaja Allah yang cerita. Allah yang cerita. Dan Allah mentadbir semua kuasa Apa-apa yang ada di langit dan bumi, ciptaan semesta Allah, dikuasai Allah semesta dan semua ehwalnya dalam genggaman Allah semesta. Tak terlepas satu pun makhluk ni terkawal daripada genggaman Allah semesta. Sebab macam makhluk melaka Jibril salam, kalau berdiri kepala sampai ke langit ketujuh, kakinya sampai ke dasar bumi ke lapisan bumi ketujuh. Ada enam ratus kepak. Satu kepak saya dikibatkan. Dikibarkan penuh. Barang dunia ni. Begitu ni besar J.B. Objekta matahari. Ha, jauhnya daripada bumi. Tentang dia. juta batu. Dan dia besar. Bukan satu dua kali besar dia bumi. Habis itu turunlah ke langit. Antara langit dengan langit Tentang jaraknya 5 lima tahun perjalanan. Ah. Ha. Itu besarnya Allah Subhanahuwataala itu. Eh? Allah itu semua tidak berbuat sebab. Teluk, teluk, tidak telah tiada pun modal-modal, tak perlu bantuan makhluk. Kita Allah ciptaan kudrat Dia Subhanahuwataala. Jadi hari-hari kita kena cakap siapa buat rubiah Allah Subhanahuwataala ni dondal ya. Anasikan apa yang nampaknya, tak boleh apa. Ah sesebel sama roh, ada salam. Ah jin kumpul, lawil-wila sesong, tanpa kendal Subhanahuwataala kemudian tak datang sama tenaga-tenaga atom -tenaga. ha, bom ada hadijan bom ha, sekat ha, semua sama telemodern nak bunuh seorang nak bina satu kampung tanpa izin kena semantala kita rasa kejahatan tak datang kerana semua mahalau ni dia berhadap semantala dia boleh berkisar manfaat dan tak berkisar manfaat kalau itu kita kena cakap la ilaha illallah la syarikalah Lahul mul alhamduhi wa yubid wa'ala kulli sya'in qadil. Tiada ilah yang berhak sembah oleh Allah. Tiada yang boleh menafak, mendalak oleh Allah. Tiada yang boleh bahagia, duka oleh Allah. Dialah Allah dari kerajaan siapa kendaki. Yang tarik kerajaan siapa kendaki. Jilah Allah hidupkan dan matikan. Ya Allah bagi iman bagi saya. Ilah. Iman semua manusia sampai di kiamat. Ha, kita fikir seperti ini, fikir seperti ini dan, dan dapat pahala. Sebanyak manusia ini, Ha, sampai kiamat Telah kata malam esok ha, Kita diminta semua Islam ha, Doa untuk orang Islam Allah maafirli Wal meminu wa yinat Hari-hari sebelum Subuh tu Masih tajud Allah maafirli Wal meminu wa yinat Zikir ha, ni 25 atau 20 kali Alhamdulikan ganjaran Sebanyak manusia ha, Yang ada sekarang ni Suju pilih manusia ni Kita buat ganjaran Jadi ni lah pada lemak lius Allah Inilah fadilat Umat Nabi Sallam Sallam. Karena setiap hari kita ni, saya ibu, ibu oleh bertanggungjawab berkerja kepada Nabi. Tanggungjawab oleh bagi satu satu dua puluh Nabi, tanggungjawab kepada saya kita semua. Tinggalkan tanggungjawab itu. Ha, hari ini kita belum merasai tanggungjawab kepada Nabi kita saya, ibu-ibu merasai ibu kepada si, anak-si-an, si-an kepada Ha pada suami siang sian suami merasai pada suami siang sian ayang -sian, kerja pula, orang dia cikgu, pengurus sekolah, ayang kerja berjawalah dia ketua jabatan, kita orang pejabat dia engineer, lawyer, petani yang tak kerja di kalangan petani. Bila merasa masa kerja Nabi ni, kerja kita semua Islam. Ha, belum merasa yang tinggal kerja tinggal kerja Nabi, saya rasa Hari ini tuan, -tuan dia, orang Islam merasai tinggal sembahyang puasa zakat haji berdosa. Orang sakit pun kalau huzur ha, tinggal sembahyang dia payah pidiyah. Tapi hari ini kita belum merasai kita dawah sahaja kita. Ha, tinggal dengan Ada hal kata Orang Diyaz. Hal Haji pertama. Tadi satu dosa yang besar dapat tinggal awal. Ni. Kita dihantar untuk bawa manusia soalan datang kepada agama yang sempurna, amat agama yang sempurna. Tapi kita lagi orang sibuk dunia kita ni. Sehingga orang berkisaram, Yahudi, Nasara, tak paham Maksud dia jantar sebagai umat Nabi, dia sebut dengan kekipiran dia. Amalan ini. Yakinnya pada Yairullah. Itu untuk-untuk. Buang yakin tentangnya, ini kena buat lawa. Hari-hari Nabi kan masalah, ispakan Allah yang buat segala-galanya. Muzgarak iman ni, bagi laki-laki hari-hari ubat di muzik. Keluar tak keluar, Ha, kalau keluar dari subuh Kalau terkeluar sebelum tak subuh tu Elok kita Membunyai segala iman ha, Kita tahu bapak-bapak Tonton je ha, Kita kena usia atas kita Tuh orang iman Buat iman sebesar-sebesar Jangan berpulau semangat Lebih sebulu sepuluh kali besar dunia ni Kalau ni buat iman Setiap mana saya pakai sidik ha, Bagaimana ni'mat ni dapat Satu ha, orang minta kalimah La ila illallah walaupun hidup seribu tahun Mabuhadis Allah hindarkan daripada 99 luka cita, 9 daripada masyarakat, yang paling kecil adalah luka cita dalam hati Allah hindarkan Allah hukumkan semua dosa dia, bukan amal buruknya amal kebaikan ha. mereka yang jaga tiang arah seorang terasa akan kata, ha. di bawah sana ada hambung kawai Allah kucing lima dia arah sahaja bawa ya atanye wasap ha dia nak minta kambunan tu katalah demi nama kebesaran zakku aku wajib ambungkan tu sedih luciak kalimah ni tanpa ada lambang konteks walaupun dia buat sedih betul dia op, bagaimana kalau kedakwa kan kalimah ni dan ada hadis abu abara ada satu orang semansa wabis enam tahun akan antara mengisah amalan tadi oleh ganjaran 12 tahun ibarat tapi seorang yang da'wah kebiasaan Allah SWT. Sekarang Allah yang buat segala-galanya. Satu perkataan ni. Kami dengar daripada. maulana Ihsan. Dekat Dewi Satu perkataan ni cakap kehebatan Allah SWT ni. Allah berikan jalan-jalan. Lapan puluh tahun ibadat. Bukan 80 tahun ibadat. Lapan puluh tahun ibadat. satu perkataan ni. Allah yang buat segala-galanya. Allah tu empat perkataan. Kita berikan Allah ya Dah dapat. Empat kali lapan. Lapan. Tergurat tu dua pros tahun sebulan. Anwarah itu tu hidup tinggi. Orang ha. banyak yang kata hidupkan, hala tak tali umah, hala daya yakin. Setiap umah ada konon kena kena awal ni. Tahu umah yang ada itu talim. di negeri agak agak takalim, agak daya yakin. Bagaimana Anwarah contohnya, inilah kan kesannya akan hancur kebatilan. Setiap gas pula. suami kita buat gas. Buat jualah ibu mulia. Ha. Selangkah. Dia buat jalan ni. Bagas. Allah bagi. 700 pahala. Allah gugurkan. 700 dosa. Allah angkatkan. 700 derajat. Di s.w.t. Bagaimana kalau dia berjam-jam bagas. Ha. Dia dah makhbirah. Dapat keuntungan. Nah, sampai ni sembahyang. Sampai ni sembahyang. Fikir bagaimana bawa orang kampung atau peratus atau semayang. Setiap langkah tentang dia. Ha, Pernah dengan nur. Ha, setiap langkah tu. Kalau rumah tu jauh sikit dari surah majjid. Beratuh kataan. Ha, banyak kebaikan dapat. Banyak pengampunan. punan. Ha, orang yang keluar masjid, Keluar dari rumah nak wudhu. Sepenuh. Amalan dia. Itu Allah bagi ganjaran. Seolah bagi pakai ihram. Haa, ah, pergi, pergi Haji Umrah, yang Allah terima. Tapi ada hadis satu lagi, hadis oleh ibnu Majah. Satu orang yang keluar rumah dia, bawa orang kampung dia, dia bergerak pintu-pintu, beritahu -pintu, semua orang kampung, datanglah kebun salat. Ah, Haa, Abu kamu datang sebab jemaah, Allah gandakan 25 kali, 25 kali. Haa, ah, Allah beri rahmat pada kamu, Allah beri kampungan, Allah bersahsi. Haa, ah, benarlah, ini orang beriman. Haa. Ah. Amalan tadi dia bagas fikir bagaimana bawa orang kampung ke Semayang. Amalan tadi oleh perganjaran. Seolah dia pergi haji dan umrah yang makbul. Ha, bagaimana kalau hari-hari dia bagas gas. Jumpa orang kampung dia. Bawa ke Semayang. Ini ha, tonton ini. Anorat dia, nur dia tinggi. Dan yani, ibu-ibu kat rumah tonton dia. Ya. Ha, Reza ha, dengan amal sahabat kita ni. Ha, semua amalan suami kita Kita akan dapat Tanpa mengurangi amalan suami Apa dialahnya? Asma' al-Jilahu ha, Jumpa Nabi Ya Rasulullah bagaimana sekarang kami Dulu empat dinding Suami kami pergi semayang jemaah Semayang kami suami kami Pergi semayang jumaat, Suami kami pergi Hantar jenazah ke kubur Suami kami pergi berjad Jalan sementara Ha, tanya Nabi Bagaimana awal kami Duduk rumah dengan empat dinding ha, Nabi beritahu Kumpulkan Sederhana kamu Suka Nabi Beritahu dengan segala kamu Jika Kamu akan reda ha, Kamu buat aman Ini bukan suami kamu Maka semua amalan suami kamu ni Kamu akan dapat Tentang mengurangi pun Suami kamu Ini tentangnya Kemulian kita ni Ini adalah izah kita tentangnya Hari ini fikirnya tak ada dalam kita. Hari itu kita istirahat ke-abat. La ilah ilah antar subhanaka inikuntum nazilumin. Istirahat Nabi Yunus. Tambah lagi istirahat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, SAW. Rabdu tuli. Watub walaya innaka anta taurahim. Ha, siapa yang azim istirahat ni hari-hari masa kita minta. Tiga, -tiga kali, sebul-sebul. La ilah ilah antar subhanaka inikuntum nazilumin. Rabbi fili walaya rahim. Ibi ibu bapa dah amal. Alhamdulillah teruskan Yang perlu amal Mulai hari ini kita amalkan ha. Apa padalah kita sifat tawab ni Kata manusia kita Kalau kita sifat tawab al-azimkan Allah faham bagaimana kita buat keadaan Bagaimana kita buat keadaan nabi ni Yang kaskat nabi dari batin Allah rendahkan kesempitan hidup ha. Allah rejbi punca tak sangka-sangka dalam keserihan Allah akan beri kekembiraan ke Ibu bapak muda-muda ni Allah akan hamilkan ziriyat Keluarga ziriyat kita nak soleh soleha Haa Kalau kita faham bagaimana nak bawa orang bukan isyarat Islam Ini kafiat dengan kisipan Ibu amalkan isyarat ya Bapak soleh Haa Tak satu sama, sama lain Tanya Hari ni kamu listah ke tak? Ini punca kawan kita tak istri tentang dia Ambil dengar sini ada 123 orang Kamu sudah Neatip ha, 20 orang 40 orang neatip Kerana mereka belum merasa kerja Nabi ni kerja mereka Ibu tak tu ajak mereka Siti patah buat dia, jangan marah dia ha, Jimbo dia Punya pada ujim mereka ibu kalau mak kena beritahu ali-ali mereka Sebab buat, buat kerja Nabi ni Keput kakak Nabi saya Batin Dengan pasal risau sing Nabi Lawak ni kata keret Lawak kan bayan Dalawah ni kerisauan. Pertama-tama kali kata masa, hujan kerisauan hati kita ni. Bagaimana kerisauan Nabi? Hal ini kerisauan Nabi belum datang hati kita. Doa, ya Allah fikir, fikir saya bimbang tak ada hari saya, Allah pergilah. Fikir saya bimbang Nabi pada saya. Seperti mana kau faham. Kau boleh fikir saya bimbang kepada Mawang Aliyah. Malausnya, orang hidup di sini, hari WhatsApp di Rewin. ...kalau saat dia berada di Nizawuddin... ...dan menazir dia. Bagaimana kisah orang tutup kita tentang dia... ...hari ini mereka-mereka yang lak-dawahnya banyak. Bukan macam sahabat ada 1.4 ribu. Kata-kata-kata ada 14 juta. Baru ni dia kata ada juta. Orang yang telah keluar 4 bulan, 7 bulan, setahun. 4 bulan hari. Tapi orang tak buat perubahan kat dunia pasal apa? Sahabat-sahabat bilangan sikit 1.24 ribu... Sama so, orang terpatut buat kerja ni. Menganggap kerja ni di saya. Saya dihantar untuk semunakan kerja ni. Maka Allah telah bantu sahabat. Seperti bantu Nabi-Nabi. Allah telah Ternyekan semua kebulan sahabat. Seperti mana Allah ternyekan semua kebulan-kebulan. Mereka-mereka yang musuh sahabat. Ha, Allah akan buat perlindungan. Allah sendiri hancurkan Orang-orang ha, yang musuh sahabat. Lainan-lainan kita jangan risau memang Kalau ke pokok kita tak diri. Dan semua keadaan ada di itu tak ada di itu. Ha, kita sibuk kerja tak sibuk kerja. Lapang lapang ke sempit. Kita dulu kan ke sini. Ini kena apa? Ini masjid kita, masjid bahaya kita. Zaman mana kita bertanya ni, fikir ni. So, itulah bantalan datang pada saya dan, dan ibu ibu. Jadi ibu ibu sibuk kan? Madi madi kan dah hal keadaan yang masya allah. Pagi pagi, semua anak di sekolah di kerja latih. Yang nak yang saya. Allah, anak kita, pelajar kita, cita ke, cita kita, bapa anggap begitu aja, tak boleh bagi rezeki pada kamu, rezeki Allah swt. Mak masya Allah pun tak boleh bagi makanan pada kamu, yang di makanan Allah swt. Seluar, kalau luar, luar rumah tu matahari, bola, bintang, ha, ayam, tiket, semua itu tak di tahu sendiri. Nah, semua mereka batera bergerak teriwa tu batu, tu bagi banyak, izah Allah swt tenggelam waktu malam, malam, petang pun, wajar sumarantallah. Lihat apa sendiri. Hujan turun pun, dah bergantung wajar sumarantallah. Tak boleh sendiri. Allah yang buat segala-galanya. Jadi hari-hari nak, kau paling hati kepada Allah. Kau pergi sekolah ni, bukan, bukan boleh masuk. Jika pergi masa depan kamu, masa depan kamu, bantung siah mana Allah ijar kamu. Jadi hari-hari kamu kena wak manusia kepada Allah. Masa lapang, ha, kamu jaga amal. Satu ha, semayang zuhur sampai, kalau tak sempat balik rumah, semayang Zohor di masjid, di surau, di sekolah. Laki-laki ha, perempuan ni jangan campur gaul. Ha. Anak-anak laki-laki, sekarang kawan laki-laki perempuan, kawan perempuan. Hari-hari, nasibkan mahgub. Betul kau cakap ke Jadi fikir tentang dia, terbentuk anak kita ke cinsia lagi. Begitu saja kita di masjid, dia boleh. Hari-hari, kata masa kita, hari ini, hari yang terbaru, diminta partnerkan dua-dua orang. Hai ini jemaah masjid ramai, ramai lah ha, Di sini pun kena dengar dengan jemaah masjid Tapi contohnya tahu demi tahun Pasal apa tak bilang Bilangan kawasan orang kampung makin jauh makin jauh Karena kita yang buat kerja ni Tak buat kerja sempurna Bagaimana kalau saya Kita yang berjabat, cikgu Perniaga, lawyer Tak sempurna kan kerja di pejabat Maka apa? Lintang bukan sekolah tu Waktu mengajar tak mengajar ha, Waktu kedai tak berkedai Patut meniaga, tak meniaga, dan tak bukang. Untuk diri saya sebab. Tapi untuk kerja Nabi, tanya-tanya, diri saya sebab saya tak faham. Begitu kata masalah kita, kita, kita bukan melekat, kena panahkan. Dua-dua orang. Ha, bagaimana kita imam? bila waktu dua jam setengah saya, ini kebelahan saya, orang dia biar sikit, panahkan dengan, ha, tak berjauh, tak berhenti, panahkan. Ha, bila kita punya dua jam setengah saya, untuk beli heraf saya Nak jumpa orang kampung Beritahu ha. semua orang kampung Allah yang buat segala-galanya InsyaAllah malu tak ada apa Kata melalui Omar ha, Satu orang Omar bin Khatab dia tahu Satu orang akhir zaman ni Tahu tak Buat Nabi Dia suar heraf Tak dengar kumar Nabi Ketika-ketika Berdiri Rasulullah ta'ala Hadis oleh Abu Aradahu Baik-baik Sembayang tujuh puluh tahun di rumah. Hari ini siapa yang tuan-tuan tak buat Nabi ni? Tak buat gas, tak buat kerja tigari, tak boleh apa-apa. kita, mak kita, adik kita, sepupu kita. Mereka semua dalam kerja yang besar. Satu orang yang buat kerja Nabi, tuan-tuan. Keluar sebuah Tala, hadir sahih oleh Uthman bin Afan. Satu hari keluar sebuah Tala, sama dengan seribu hari lain. Satu hari menyamai dengan tiga tahun hari-hari lain. Ha, di rumah, ni di semayang, dia puasa Dia mampu sikit pergi haji umrah Beri quran Satu hari Sama dengan tiga tahun hari-hari lain Jadi semua Islam Yang pergi besar Kawan kita ha, Yang dah keluar empat hari, empat bulan, tak istri Dia pergi besar Kerana ni khasra Amalan Nabi ni tak dapat Satu ringgit atau semayang dia buat Di dalam semantala ni Ala gandakan tujuh ratus ribu kali ganda. Kalau suami, gandikan tujuh puluh pula. Bagaimana setiap amal lah gandakan empat ratus juta kali ganda. Ini hadis saya oleh Ibn Majah. Itu besar ni amalan tentang dia. Itulah kita ni besar diharamkan umat-umat dulu yang ratus tahun ibadat masuk surga sebelum kita masuk surga. Kali-kali amal kita macam amal Nabi. Ha, amanah kita ni Allah bagi seperti amanah nabi, nabi. Allah lipa ganai lipa. Sejauh mana sejauh mana sejauh mana kita banyak gas. sejauh mana fikir kita risau kita dapat orang orang, orang, orang baru. hadir oleh Zaid bin Sabik. Ha, satu orang yang membantu orang yang membantu dia mulakan perniagaan. Orang kelas bantala. Setiap amal orang Islam Taala ni dia kat rumah dapat pahala yang sama tanpa memurai amalan yang keluar Satu orang yang ada seluk jauh sama juga Rasulullah SAW kita tahu satu orang yang mengelok perbelanjaan, membantu keluarga yang tinggalkan keluarga Allah dia dapat pahala sama dengan orang Islam Taala. Eh tuan-tuan dia, ini sifat sahabat Nasar ha, Kata malam Yang dulu datang sini ha, Kerja tempatan ni Berat daripada kerja luar ni, kalau dia buat Betul-betul Karena masa di keluar, kalau tiap hari Belanja lima ringgit, tapi kalau dia buat kerja tempatan ha, Dia bukan belanja lima ringgit Jemaah datang di Nusrah Satu orang yang Nusrah Jemaah tuan-tuan dapat pahala Separuh pahala jemaah Ini ada saya Ah, ha. Atau orang keluar dapat Macam dia setahun Sibu tahun hari lain Atau hari macam ha. 3 tahun 40 hari Amalan dia Seperti mana 120 tahun Amalan hari lain Ah, ha. Yang kita mislah Bagi tempat minapan Bagi makan minum pada jemaah Dapat para separuh dari jemaah Bagaimana jemaah datang Bagi jemaah mana Depan 4 bulan Jalan Kaki ha. Jemaah luar negara Ha, semua amalan kita ni dapat ha, Bagaimana kalau kita mensual, Tengok ehwal anak isteri Warga Yang ditinggalan semangat Allah. Maka apa Suami kita, ibu, -ibu sibuk pula ha, Kalau apa ni Bagi, tengok ehwal Kau ditinggalkan, bukan saja ha, Jalat tangan kosong Tapi gunakan ha, Sikit warga kita, beli kerupan Dapur Maka semua amalan mereka, suami yang keluar ni, itu yang nusulah ni pun, apa payah yang sambung. Jadi, anak-anak, ibu-ibu-ibu, setiap-setiap, konstan. Pertambah ha, lagi, pertambah, pertambah. Inilah kata masyarakat, apa manfaat, apabila kita buat dawah ni, pertama-tama, kalau bina tahir kita, yakin kita, zat Allah semantalah, kudus tambah. Kedua, kalau berisik hati kita, ketiga, Allah benar perhubungan kita semantalah, pertambaharat, pertambaharat. Kita dapat maknanya tu Tapi kalau kita tinggal di hari-hari itu kesan mana? Ah, ha. keburukan. Kalau kita tinggal di hari, ha. yakin kita, ya Allah, ko jelas mana lemah. Kedua, malas beribadat. Bayang masuk, malam masuk bayang, bayang rumah. Lama tinggal terus bayang, kedua malas beribadat, malas baca Quran. Tapi baca Syabah boleh, tengok TV berjam-jam boleh. Untuk akhirat. Ha, setan dengan tarik dia Sehingga dia tinggalkan amal ha, Malas bila-bila Ketiga contoh ni Pintu kemurcetan terbuka Kalau kita buat dawah Contoh Allah buka pintu Hidayat Kita juga pilih cah hidayat Tapi tinggal dawah hari Pintu kemurcetan terbuka Hari ni saya berusia Dengan duit Orang sanggup tukar agama Dengan sikit wanita Orang sanggup tinggalkan agama Haa Cinta sedikit antara lelaki lelaki perempuan tinggal kamu. Ini kesan lepas doa. Anak dia lemah. Ibu itu tentangnya kita stereotip abad. Ajar semua Islam stereotip abad. Ibu ibu pun stereotip abad. Ajar semua orang yang dari kampung stereotip abad. Setiap, ha, setiap masa kita kena fikir bagaimana amal kita dengan umat salam. Ibu ibu, ha. Nenek tua yang kelakar pun kalau fikir seperti ini. Dalam dia terlantar di kandil di apa palu. Sabil so, salam. Kalau dalam terlantar di doa ya Allah bagilah kasih Nabi saya baca ni kepada kami. Pada anak, anak kami yang belum datang ke sini ya Allah, bila ke sini ibu, -ibu terlantar di kandil bapak palu sebanyak manusia salam ni. Ini lah mulianya kita danana ni. Ini lah kita. Ini lah nasihat manusia terlantar. Ini sekarang contohnya depan kepada istimewa akan memulakan. Dia lakukan di kawasan. Mana ni? Di Bepok ni. Mesir mengingkul. Mungkin pada-pada-pada 18 ya? Bila? 21, 22, 23 ni. Bulan Jul. Bila masuk istimewa contohnya bukan nak kumpul ramai-ramai. Satu ketiga dulu misalnya orang setan yang dah ha, jumpa malam Yusuf, ada lagi kedua. Ha, dia ni minta istimak. Dia ni dia apa, kamu tujuan istimak nak kumpul Islam. Atau ha. Yusuf tujuan istimak bukan kumpul Islam tapi ada tiga rangkaan kerja. Sebelum istimak, semasa istimak dan selepas istimak. Kalau lah simak ni hanya kumpul Islam, maka orang Islam akan kumpul. Di ha, tempat. Rahmat Allah semata turun mencerah-cerah pada hari istimah tu. Maka, lepas simak tak ada jemaah ni Maka orang faham. dawai dengan selamah. dawai dengan takril. Ini kita fitnah berlaku pada Islam. Tapi kalau sebelum simak kita usah. Bagaimana istimewa itu kata manusia kita Macam hujan turun yang lebat Kalau sebelum hujan Petani gemburkan tanah dia Sediakan batas-batas tanah Maka apa Apabila hujan turun Dia tanam benih Tanah dah digemburkan Benih akan cepat tumbuh Tapi kalau lah sebelum hujan Dia buat, tak buat siapan tanahnya Kering kontang Maka air hujan turun Akan berembas hilang gitu saja. Jadi untuk itulah kata masanya itu kena banyak jemaah di keluarga serisi mana? Anda tempat tertentu ada 24 puluh jemaah di azam 18 belas jemaah di tempat keluar. Ayo kita jangan tengok oleh keluar tu baru banyak orang tak keluar. Ah ha, satu ketiga tempatnya kita punya Haji Mukhid ha, di Amir, Mas Takhri Bangladesh, jumpa Mayosok. Nak buat istimah. Ditonggi. Ha, menurut tanya dengan. Baik mukib. Kalau banyak jemaah kamu nak keluarkan. Hajar ha, minta lah kami usahakan. Ha, kata menurut. Dia tanya. Seluruh Bangladesh dia ni ada berapa-apa -berapa kampung. Waktu itu ada 68,000 kampung. Kacau Malaysia, kamu kenal sekan 68 ribu jemaah dihantar ke kampung. Untuk Teruskan orang Islam itu bekerja nabi ke jemaah mereka. Caw Islam mencari jawab, sembunyikan nama kerja-kerja nabi ini. Nama kerama semata lakukan sahaja mereka. Allah tadi, mereka sebentar dengan nabi. Allah dak makbok doa mereka menjadi doa lembi. Jadi ini contohnya ketemu di ketemu di markas. Bincol ini ada ada kuar kampung. Masjid surah yang beratang. Jadi kita kena sediakan 6 makhluk jemaah sekarang bergerak sentak. Ha, dia merkez bingkau ni. Untuk jumpa sahabat Islam. Kalau kerja-kerja Nabi, kerja mereka. Walaupun dia baru berislam. Sahabat semua ma'alaf. Baru berislam. Abi mereka telah terkajak kerja Nabi baru mereka. Ha. Pada zaman sahabat, tuan dia. Ya, bukan datang pentas bayang dulu. Dah 9 tahun, orang datang pentas sembayang. Sebelum itu, orang pernah dakwah saja. Mula-mula, bakal sidik tentang Islam, didakwakan 4 orang, Islam. Hari kedua, 5 orang. Semua ha. ni orang-orang badar, orang besar-besar. Ha. Yang dapat didakwah oleh, Islam bakal sidik. Mereka, mereka faham dakwah kerja mereka. Kamu sahabat tanya-tanya dakwah kerja mereka, sehingga tuan-tuan iman yang meningkat iman yang teguh ha, yakin janji jari semangat lak selalu datang yang pentah semayang takde ha, satu pun yang semayang pergi rumah tengok orang munafik pun semayang jadi subuh dan isyak waktu malam ha. tengok orang munafik pun kalau yang jari itu tuan ini langsung kita ini Bagaimana fikir banyak manusia soalan ini, khususnya ni kawasan mingguh, fikir kita soalan. Satu patut setiap kampung di ah, antar jemaah. ada patut huang di ah Setiap Islam dijumpai, di tahu kerja Nabi, kerja Amerika. mereka. Mereka bertanggungjawab bagaimana nak bawa semua Islam. Datang ke kerja Nabi, raja mereka sifat taubat. Kerana ini, kerana sebelum ni selama ini, belum merasai kerja Nabi, kerja mereka. Pada zaman kata kita tak jadi guru, tak jadi cikgu, tak jadi engineer, tak jadi lawyer, tak jadi menteri, tak jadi penentri sebab kubur, tak hirap tak tanya. Tapi kalau kita tinggal kerja Nabi, Allah tangkap itu. Dan surah Muhammad, kalau kita semua tak buat, dalam tanah orang, -orang lain, ganti orang lain. Akhir surah Muhammad, ibu pun tuan dia, asal kita, kita tahu, nah, kalau kita nak kerja Nabi, Allah ganti orang lain itu, orang lain yang sedia buat kerja Nabi, dan buat kerja lebih elok lagi. Orang Islam tak semayang, tuan-tuan. Tak tukar semayang orang lain. Orang Islam tak semayang, tak apa-apa, tak jelakat. Orang tak uji amaran nak tukar orang lain. Orang kaum lain. Tapi orang Islam tidak nak keluar semangat Allah. Tak nak uji Nabi ni. amaran. Allah kata ganti kaum lain. Ini bercerita nanti tanya besar. Kerja kita besar. Jadi ibu-ibu tuan-tuan dia... Ha. Di rumah selama pesain hal kah salim hidupkan doa yang banyak. Bawa pak di masjid kita hidupkan amal dua puluh jam di setiap surau masjid. Amal sekarang ni ada enam, lima surau itu lima amal. Ustaz kita bukan hanya bawa lima amal, hidupkan amal masjid kedua puluh jam. Ha. Kenapa masjid Nabi hidup dua puluh jam? <coughs> Jadi doa tu digelit gelikan. Sama ada lah, kawasan kita di mahala kita dipandangkan. Dua-dua di orang. Ha. Waktu sesuai dia buat dua jam sengal, lapan jam. Waktu sesuai dia buat gas pertama. Waktu sesuai kita buat gas kedua. Kemudian satu sama lain, saya saya, selain, saya ingat satu sama lain. Bila punya talim. Waktu dia talim. Bila lima amal. Ha. Bila punya talim rumah. Bila dia keluar tigari. Bila punya celak. Supaya apa? Apabila ada bekerja sedini di setiap malam di masjid, mereka yang tetapkan waktunya, maka kerja akan hidup, aa, kerja akan hidup. Nah, fikir kita dua tiga orang, bahawa tujuh lapan orang baru bukan hanya dongengan, ini akan kenyataan Tempat-tempat yang maju kerjanya contohnya, contohnya Sri Lanka. Saya sendiri pernah pergi ke istana istimewa Sri Lanka ni, istana dunia terluar terluar Bagaimana? Orang sana tersebut tangan. Apa kandak ni Zemudin diamalkan. Sehingga contohnya tuan, -tuan dia, ada satu surau mencik. Yang boleh dibawa Kedua. Semua hidup gas pertama. Sehingga semayang Zohor ni. Contohnya. Macam semayang, semayang jemaat. 70% 80%. Hidup mencik ni. Setiap mencik ni bukan mencik bandar dia kampung je lah. Hidup amalan ni. Sekarang semua dah menggunakan dawah selalu kita hidupkan amat 24 jam. Berkilih-kilih. Ha. 8 jam nanti suruh, 8 jam tidur rumah, 8 jam penyabat. Ni janji lah semua ta'ala kalau kita buat seperti ini, apa kesannya? Ha. kita Masa kita kata, adapt gas tu kalau dibawa dengan Atau bang buat gas dengan sempurna, minyak buat gas tu, Tama-tama bagaimana nak ingat satu patut orang kampung sepanjang rumah. Kedua, satu patut orang kampung tu berkiri-kiri ke luar itu ta'ala. rumah. Yang ketiga, semua amalan, awal, basakat, kampung dibuat, disiapkan saya mesraat di majlis surauk. Yang ketiga, kesannya keempat, Allah kami rezeki punca halal daripada semua orang kampung ni kesannya tadi orang, orang di tempat-tempat maju ke sini Tandanya eh? di Sri Lanka nah, ekonomi walaupun orang Sri Lanka hanya 80% Islam ha nah, 90% orang Hindu sini elok tapi ekonomi ada kembalikan pada Islam ni jadi Rasulullah gadi nah, ada rasa orang senang-senang sembahyang alah kau jangan kerbakata sanggup bumi nah, kalau 50% saja orang kampung Sebab berjemaah di majlis surau Satu karya Alakan Beri kononik kepada Islam ha. Lebih pada 50% Pemerintahan tetap Islam Hari ini kita sibuk Kerajaan Islam Kerajaan Islam, Tapi amal masjid kita dah buat. Itu tentu-tentu ini kena usaha Hari-hari kita bertukar iman kita Dengan kita bergerak pintu-pintu Bawa sawak yang moyakin di Dua orang Haa Kemari rumah, kena kita amal beberapa jam. Ah, ha, bapa balik rumah ni, beritahu, ha, kita tahu kan, istri kita yang yang ah, ilamina. Ini amal sahabat. Di masjid selepas kita kalau ke seorang, ha, jumpa kawan kita, duduk sebentar kita berbual iman. Inilah amal sahabat. Inilah amalan Abu Razahu muasir berjaban yang mufti taruhnya dah. Ah. Ha. Abdullah -wahah. Ha. bin Wahah. Omar bin Khattab pemimpin. Tapi biasa-biasa, da'aiman nak pegang tangan orang dua majlis datang majlis. Habis orang Abu Rala'u ketua mana Abu Ketika waktu sibuk, di ibadah, ha. beliau telah pergi ibadah. Dikau dengan sahabat syaw di ibadah. Pasal Apa kau semua di sini di di masjid Nabi, pusaka Nabi tengah dibagi bagikan Kau Sab sabar lain bergerak ke masjid. Tak ada apa pun. Apa, apa kau lihat? Ada orang baca Quran, ada orang zikir, ada orang buat dakwah iman, bukan dakwah iman. Inilah pusaka Nabi kata bodoh. Ketua mari sini contohnya, "Wagak senti pintu apakah kita ni?" Ah, ha. pemimpin negara ke Umar kata. Berger-berger, dia mala bergerak. Engah orang orang kampung deh. Ha. Bagaimana ketika dia pergi satu yang kampung, satu dengan orang perempuan mengera menangis. Itu kubunya dia nak buat nak. Ha. Dia dengan isteri contohnya pangisinya, waktu siapaan, Kata yang kampung katanya ada orang nak jalan fial jalan. Kamu kena jadi bidan. Ha. Kemudian anaknya menangis. Al-Fatihah Baga Siddiq, Al-Fatihah Umar, buat tepung. Ini amalan sahabat. Itu kata, malas kalau kita buat amal seperti ini, orang sikit, kesannya luar biasa. Kesannya luar biasa. Amal sahabat, tuan-tuan, sahabat macam minta-minta dari langit. Kalau kita ikut, daripada sahabat aku tingkat mereka, kita tak sesat. Hari ini kita suka tengok pemain bola, anak kita. Kita pun, penyanyi, sesta, macam kecil kita, dedekkan anak kita, bila dalam film, jadi orang sengisya, nanti kamu kaya, orang kaya pinang kamu. Ini zin kita. Ini hari ini kena betul, zin anak-anak kita, zin kita. Allah yang baik kalah-kalahnya. Saya Allah malah, tahu apa? Di rumah ada perkara-perkara, dahwah yang makin, talim, berjam-jam. Haa, setiap kali semayang, kita akan hancur aman, cintung pada Zuhur, baca Qur'an. Sistimai. Anak kita belajar sekolah. Walaupun suami kita ada, kita berjumpaan. Sebenarkan suju. Lepas itu, bagi asal, zikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Walai'illah, Hayllallah. Dengan penuh tumpuan. Dengan mengandalkan piti pasir itu. Anak kita latih zikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Walai'illah, Allah yang hebat. Selawat. Siapa yang selawat? Allahumma sallallahu syedina Muhammadin, Nabi Umia ala alihi wa Assalamualaikum 80 kali selepas asar hari Jumaat lepas di rumah ibu contohnya menghadap kiblat jangan bergerak badan kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ummati 80 kali ha alakan ampunkan 80 tahun ni kita Allah kan gugulkan 80 Allah bagi pahala 8 tahun. Berapa mu ibarat. Allah tengah darjah kita 80 tahun di Selawat saja ke nabi dengan kafir yang betul. Dalam Jemaah tu lepas ngasar kita jangan buat amal lain. Jangan bergerak ke sini. Baca Allahumma salla ati Muhammadin nabiyuna ala alihi wa kali? 80 tahun dosa kita Allah ampunkan 80 tahun pahala Allah bagi 80 tahun dajah kita bagaimana kalau tiada -tia hari tiap minggu kita zikir se saya selawat kepada Nabi ha. lalu ni saya dengar masa kita pergi bayang hmm, kafiat zikir, satu orang selawat sekali ni ke petang, pagi ke petang Allah izahnya sejauh sebanyak mana daun-daun pokok-pokok daripada kampung kita sampai ke makam Nabi ni Oh Banyak halian pokok, daun-daun daripada daun kundangsa ini, sampai ke makam Nabi, selawat sali oleh ah, banyak itu. Bagaimana kalau kita selawat satu kali? Jangan ya, pernah tumpah mudah Nabi begitu banyak jasa daripada kita. Korban Nabi, hari ini kita berkata Islam, Nabi Iman. Mantukar Nabi, dunia ada selamat daripada kefasadan. Ah, hari ini kita sudah cerita kepada oleh Nabi, ampak-kandosa saya. Pikir ini tonton, jangan lupa, ada pahalus, ada banyak. Daun-daun, depan daun, tempat kita sampai ke sampai ke makam Nabi tu, ke Madinah. Oh banyak betul. daun-daun, hukoh. Ha, rant itulah. Pahala kita dapat. Ini semasa ibu boleh salat jantan ya. Ha, dapat rasa salat ni. Ha, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyi wa alihi wa salam taslima. Tanya suami kita kalau taliful. Sebab itu ini semua ada sahih. Bila begini dia jadi pendon ini fikih kita. kita, kita, kita. Ha. Ok, malam-malam gili-gili Suami kita lewat sikit Tajik, ha. ibu kita ketiga Kejurkan suami kita. Ha. Kalau abangnya, kita lelaki lakinya dah bangun tajik ha. Suami kata, isteri kita bangun tajik Dua-dua Kalau istiqamah dan kawan-kawan tajik ni Semua kita dibanggikan besok Sama-sama Nabi-Nabi dan isteri Sama-sama sahabat-sahabat yang sini, Kita masuk ke tanpa hisap Ah, ha, orang yang berdawai. Kafe ini tentulah alam mengsugat tanpa hisap. Tapi tentulah kalau penghisapan dimulakan kena pada kita, wajib kita begini nasihat dari sunnah dulu. Jadi tentulah kita tak tahan. Azam nak kerja. Manusia yang paling rendah azamnya sesampainya. Ah, ha, Abu Talib. Pasti Nabi yang teluh Nabi. Nabi sayang dia. Ah, ha, kau mana dihisap badan dengan ayah Nabi, Nabi Dia dunia. Tapak kaki je. Tapak kaki kena api naka. Di belakang bina ke, kepalanya berjidih. Paling azab tu. Paling sikit azab tu. Bagaimana kalau kita tak azab lah ke semua. Itu tu ni tak nak cahaya dari Nak bina lah kita kena buat dakwah ni. Ha, hari kita kaya, kita tunai, daripada ni tak azab kita keluar jemaah tunai tu. Daripada kenangan ni. Dua-tiga jemaah yang baru tiga. Yang baru siap. Baru tiga orang. Jadi sama-sama ni. Kita ni kena sediakan dan keluarkan. Ini ibu, ibu yang target suami kita macam istri Ahmad Bejamah galakan suami kita ha, Kata istri Ahmad Bejamah Kamu yang kecoh tak nak jihad Walaupun Nabi tak ada bagi Pengecualian kerana tempang Dengan target yang semangat istrinya dia, Maka Ahmad Bejamah Mereka beri nama ha, Sebelum keluar doa jangan kembalikan Jasad saya ke rumah Apabila dia. Dia, dia meninggal saya Sahabat masih Untuk-untuk tak nak Bawa kuma, rumah. Paling uhud. Ini tuan-tuan ni. Ini kita rasa. Ini semangat sahabat tuan Ini semangat kita. ibu-ibu siang galakan, bergalakan suami kita tunai. Tunai ni esok pagi kita nak jemaah semua. Kita kurang kurang kurang, kurang tujuh jemaah lagi daripada masa bingkul untuk bergerak dalam akas diri. Ha, Bawa ada tujuh jemaah untuk semangat azan kita tuan-tuan ni kena bentuk tujuh jemaah itulah. Ah, malam tu saudara, bagaimana daripada Tidengau ni apa juma subuh ni Loh, Dia tunggu juma subuh nak. Jadi mereka mereka di sini di pengurusan untuk diantar ke markas. Ah betani, asa semua bawa dia kelengkapan, ah bedding, kelapa baju-baju dia selama 14 hari. Ah kita bukan ibu, kami minta suami disertai. Minta suami jadi keluarga. Ya. Ibu Umar boleh sama. Ini semua sediasa ibu. Ha, lepas ni kita taktil. Ha, jadi ibu ke sana terskil. Tama, tama bila kita nak tertipkan amal harian kita ni. Ha. Bukan sahaja taklim lain rumah. Bila? Tertip amal harian mesti kita tertipkan. doa ha. harian bila? Salam harian bila? Cuku'an harian bila? zikir harian bila? doa mastur bila? Tertipkan hari. Bapak-bapak sini ada empat lima orang tertipkan dua-dua ikut malam masing-masing. Ikut mahala masing-masing. Untuk dia memulakan gerak dua jam setengah. Ha, kalau satu ahad yang terkerja tu. 24 jam. Makan minum rumah. Tapi sama dia di majlis surau. Masing-masing. Nak jumpa secara Islam di surau masjid kita ni. Untuk beritahu tentang istimah yang akan ni. Adakan tak lama lagi ni. Ha, jangan kita kumpul-kumpul pula. Hari yang pertama. Kumpul-kumpul masjid. majlis. Ha, setiap masjid ada lima. Ha, puluh, ha, empat, apa, sebelah halkan ni Ada 500 lim tu kena dijarai. Kena buat gal kedua Di sana Mereka ha, 2 jam setengah di sana 3 ha, hari sediakan ha, Kita pula ada orang baru datang ha, Kita hari ni nak istimak Kita tambahkan daripada 3 hari naik Ke 10 hari Dia bentuk cuma sepuluh hari bergerak di malam kita kampung kita ni Untuk jumlah semua orang kampung ha, Yang tak sekeluar Tuan-tuan ni Bahamal Majjid itu ke amalan robo pajam. Itu eh, mesti dia salah. E. E. Ha, dan hari ini, ini tuan-tuan dia. Ha, kita buka dalam catat nama. Ha. Dan nama tama kes Februari siapa? Ha, betul namanya. Tunai sebab bagi. Kemudian, ha bila pula kita ni amalan tetek rumah, bila suami kita pun tetekkan. Amalan dua-dua orang di rumah. Jadi mereka tak ada Lama hari ini. Hai, eh, bapa-bapa sedihkan Orang, -orang dari harakah kita ni, untuk tertikkan dua orang dalam masa harakah kita tanya. Ha, benda ni ikhtimai nanti, malam ni di peringkat markas bingkul oleh surau Malaysia untuk tertikkan. Semua kena mulakan amal ni. Walaupun mulakan dakwat, mungkin tak sempurna, kena sempurnakan. Semua, semua sedia insyaAllah. Ha, lagi beberapa minit nanti kita doakan insyaAllah. Sekarang tafkil.